12.7. Іване Кириловичу, матеріал ратав для обов'язкового видрукування. Терміново, 400 рядків. Я так і знав. Доведеться все заново. Хай спопиліє сонна сонно -терихівка. Несіть макети. Засмучу допитливого читача, який, певно, вже радіє. Нарешті спіймав гужвук. Звідки він може знати, що думав Іван Загатний сім років тому по обіді 12-го сьомого? Ви смоктує, як і всі писаки з пальця. Не поспішайте. Знаю, бо чому немало монологів Івана Кириловича у вечірніх сповідях? Бо найпереконливіше, ось переді мною шмат газетного паперу, на яким рукою Загатного сконденсовано результат його тодішніх думок. Записку я процитував оце вище. Думаю, що з монологів та записки можна досить точно реставрувати хід Іванових думок. Бачите? Трохи не детектив? Ні, під мене не підкопаєтесь. Хочете знати, звідки в мене записка? Розповім. Я вже казав, що замолоду не збирався писати романів. Але Іван Кирилович здавна цікавив мене. Можливо, то було перечуття. Чесно кажучи, і таке гадкувалося. А що коли справді раптом випребця загадний у знаменитості? Від нього усього можна чекати. Тоді на старість пенсіонерові гужві заняття буде. Спогади писатиму та до журнальчиків посилатиму під ювілеї. Слави і поваги у людей інтелігентних заживу. ще й копійка, яка на ліки перепаде. Коли нарешті розігнали Трихівський район – Мені випало палити редакційні архіви. В редакціях заведено зберігати жмутки гранок, макетів, рукописів, шпальт кожного номера окремо. Ось я за них і взявся, знаючи Іванову звичку, занотовувати свої думки на перших ліпших папірцях, аби пізніше переписати до щоденника. Зажиток був щедрий. Він і допоміг липше зрозуміти загадного та змалювати на цих сторінках хоча б тінці її неабиякої людини. Ага, про щоденники. Без сумніву вони існують. Такий уже характер в Івана Кириловича, що з самим собою розмовляє він охочіше та щиріше, аніж з людьми навіть близькими по духу, приміром, зі мною. Чи варто казати, як би хотілося мені зазирнути до тих щоденників? Але це, звичайно, неможливо. Іван не людо. Там у столичному ресторані я натякнути про щоденник не насмілився. Правда, і без щоденників вже два зошити з мережів. Останні дні особливо такий писучий став. Готувався до коротенької інформації про записку, а списав дві сторінки. Просто бігунка словесна, пробачте на слові, спинитися не можу. Але не забуваймо Івана. Уля принесла макети. Звісно, три сторінки доведеться макетувати заново. Диявольська робота. А ще й не знаєш, що передадуть завтра в день верстки. Але в душі радів спішній роботі. Вона збуджувала, виривала злабет утоми, депресії. В обід маятник різко гайднувся ліворуч. Потім, відповідно, праворуч. Це коли й жити не хотілося. Тепер потроху вирівнюється. Червоний лівець, рядкомір... Лінійка так і мерехтіли в його тонких пальцях, коректори ледве встигали носити гранки, друкарка спішно вистукувала новий план номера. Він працював, він був у своїй стихії. Давно скічилася обідня перерва, в редакційних кімнатах снували люди, для загатного нікого не існувало, окрім макетів і часу. Так, часу, бо саме час був для нього зараз найбільшим ворогом. Він спливав дуже повільно. Хоч Іван Кирилович і захопився роботою. З усіх мрій у нього лишилася одна однісінька. Проб'є п'ять разів, вони всі розійдуться по своїх домівках. Він лишиться сам, у тихій осонній редакції. Прохолодне вечірнє сонце у вікна і заглибиться в солодкий світ творчості. Він доведе, що має право на власну мораль, що він не посередність, не маса, не рівня їм. Тоді вони не кричатимуть, що він сам вигадав свою геніальність. Роки ще нічого не означають. Довженкові було за 30, коли він прийшов у кіно,